هې دې اجازه غختو باپ دیو داغي آداب در ل ذکر قال الله تعالی فرمایلی الله چوچد دی یو الی الی نا منو ایمان وار او تتقلو بیوتن مردن کی کورونو تھا غیر بیوتکم ملعود اخلو کورونونا حتا تستا انی سو چر دې چی اجازه غاړی اجازت مقصد سره ځې زنانو اخلي شي هتا نه غي په پرده کې شي یو کبي اجازه ته کلاړې زنانې غریب بسر تور نه استي به حجاب وبناستې کلا و پدا سي کی حال کیوي چې هغه حال بتاله قتل مناسب ني دا ګورک پردېش له جنو اجازت غختل بیا فرض واجب دی خپل بیبی د نوې بیا مستحب دي ا اقداسه نور ګن کور کې نور محاری مور دا خور دا ان ګور دا لور دا نو د اوقاتو کې بیام ضروری دي ځکه صحابي وی د مور میرا اجازه غوړم بیاغه مور میرا بیا راغله الله حبيب ورته او که اجازه غوړم د خوحال چې مور دي بی حجاب و و او گوری وی دام اے ہو عبداللہ ابن اباس رضی اللہ عنہ وی سو خبری خلق و پریخی اوی پکی دایا دولا پریخی دی کنا تروسا پوری پاتی دی آخو دا آغا دور خبری کئی دا والی نن پله لسمہ صدی شورو دا زنانا او نارینا او دا شے کافر خپل کرے اگور دی کافر خوچی پڑا دی کور تازی نو اجازتو گوڑی دونیوي تعليمي افتشيږي اجازه دې درد درد نشم سلام واچي او دا مسلمان لکه وي په شان دي چې پرې نه شي ویش په خبره وانه نو تر دې ما پردو کورونو کې لکه وي په شان ګرځي ها نو وې توو مسلمانای کی ډېر فرق ده سپو یېږي په خبره وانه <تصف> بعد ختم باندې په لګورا کورته راځي او والا به ته خبرېږي جرادند نشي نودا غذناوره زنانه لا چې کسې وو خړه ده سه حال کې ناشي چې نغواړي چې په ما سو خبر شي اته سو به دا تجربه شي وي د دیګور وایي د ته حق حتا استیناس چې دا نه سره کور کې مانوشي کله نه سابې شوکرا شي سره په ير شي کني شي دا سابې دنانه په کور کې پره شونااسې رالی سړیره خلک پهره شو نو دا د الله حکم دی په د بالا عمل راځي سړی کور کې دروازهه ټ کوئ توښی کوې خپل کورې اپر خو بخه مخه چې زت وړيقاله تاله و دا بالاغل اتفالو کله چور سیږي منكم شرع اسلوش دي دي جازت الذين من کوم خللومه د تاسو نه بلوختته ماشمو داغ نه شري پردنوه اوس ل شوو بالخ شوفرېستین نو دي جاازت غواړی کم استعاد نه لدي نه من قبلې لکه چې جاازت بغ کسانو چې د نهخېو بالغانو تابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ نو روایت ده فرمایي رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلي الاستیزان وثلاس اجازه تخت لري کارتن فین زنا لکا تجریتا اجازه تو کلی شو نو خا والا فرج ور نوا پز متفقن علیہ ی دی په د چاکور ترانی د ری پیری بدا سی په کالار پنوک دروازه ټکه چیرې دی واوري یا تلې د کور کې واله تعالی پترې جي کور تلړه نو که دروځو لوي اجازهت نه پستا لې اجازهت وشو نو خور نه شریعت حکم دی جزاء وګوره دروازه ټکولم دا سی پنوک دی دانجیت پراباند لیک او اقور کې خلک وای چې څه چلو شبای په یوه لاره کانې کتره شرط ده دا د شریعت نه خلاف ده ادم نه چې ته بخامه ها ګ بیمارد یا ملاکان غته به را پاسه نه درې پیروشو شي به اوکار اپا نشي دو خفا کېګ بمنه نو وان قیل لک مرجعو فرجع کدړ لولش ول حالم یا قال اني په الحال ده فدروازه ټکه شوګندې کېخه مقصد ده چې ملاقات دی وخت کې مناسب نه غړي نو واپس نو کو واپس لاړ هو از قالکم خدا발ای چې ته الله حکم کوي ته ول کنځلې کې چې د تاسو د حکم ادا دور غټ سره حضرت دور لدې زینال المديره سلام ملاو نشو نو تا د سر ازان مجرم کو از قالکم بدر لکم ځکه کې ملاو شي سپو شي په خبره متفق علیه وانسال ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اینما جویل استیزانو مقرر کړی شوی دی اجازه غختل منجل للمسوار د وځي د نظر لګې دونا تو کتا د اسی او زلو بیا دروازه ټاکه نو سس لټاکه اده کوم مقصد دا چې تا نه پردای زنانه محرم پردای محارمی چې ستانه دي چې تا نه پردہ کشي تریا تا سوری کې ګوره یا دروازه لری ته پکې ګوره متفق علیه و عبد الرحیم بن ہراش قال حدثنا رجل من بنی عامر واستعذن اجازه تو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اوه په بیت او د الله حبیب کور کې فقال دیکاست د استیزان مسنونه طریقہ نه ورتله وی आले جو اته استاجویز را دنه رسول الله صلی اللہ وسلم خادم ته اخرج وربار شاہ وربار شاہ الہا ذا دتا فعلمه والاستیزان دتا دشرا نجازت غخت و تعلیم ورکا فقل له دتا وای جدا سوی قل السلام علیکم ودخونو سلام نی پتاسو زرادنشم فسمعو الرجلو اے دا دی سلی د وربار کېدو نمخ کیا غواو ریتل دقال السلام عیکم اد خولو سلامنی په تاسو زرادن نه شم فاد نه له نهبي صلله الله عليه وصلمه د الله هبي جاهتوکو په د خلله رادن نه شو دان مسلمانانو پریخه زنناانه خو یډو کوي نه په سړو کې په زورګونو چرته یو ب کوي په خلکو ناشن لږې روہ ابو داود بے شنا دین صحیحن وانکل داب ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ قال نے فرمایے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوردن زو شوم نبی دے ہی صلات راغلم نبی دے سلام تفدخلت علیہ ورذن شوم ولم سلم اجازت منه غختے ان میں سلام اچولو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع واپس پھر روا روشون فَقُولُ السلام عليكم اَدْخُلُ دِی آداب د اسلام مویدا مونږ نن ټول فری خېری رواه هو بوذا او د وقالا حدیث حسن وصلی الله تعالی